בנו בתים ושבו, וניטעו גנות, ואיכלו את פרין. כחו נשים והולידו בנים ובנות, וכחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם ואל תמעטו. ודרשו את שלום העיר, אשר הגלתי אתכם שמה, והתפללו ועדה.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 וקראתם אותי והלכתם, והתפללתם אלי, ושמעתי עליכם. וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם. ונמצאתי לכם נאום אדוני, ושבתי את שבותיכם, וקיבצתי אתכם מכל הגויים, ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם, שם נאום אדוני.